З краю нивки сиділо багато ворон. Я не знав, що проходив випробування, до якого допускалися хлопці мого віку. Хоч я був позичений, і купець із Добромиля платив за моє утримання, мусив робити те, що мені веліли. Байдикувати тут не дозволялося нікому. Я досіяв зерно. Господар закликав мене до себе, дав шмат коржа, і ми сховались в кущах напевно, щоб відганяти птахів. Ті не забарилися. Налетіла ціла хмара ворон, галок, голубів і почала знижуватися над днивкою. Та жоден птах не сів. Їх ніби щось відтручувало. Я зрозумів, що знову матиму неприємності. Але господар дуже зрадів і навіть поцілував мене в голову. Ми швидко пішли додому, і господар сказав жінці – він – сівач. Виявилося, що взимку у тому селі помер сівач, якого кликали сіяти збіжжя, бо зерно, посіяне ним, не дзьобали птахи, і воно усе проростало. А тепер ті бідні люди мали надію, що так буде й далі. Мене господар став називати сівач, не забуваючи додавати позичений. Тепер уже він позичав мене іншим людям. І ті несли йому дарунки. Щільник, шкурку вивірки, вивірка-білка, кілька цибулин, пару яєць. А у мене тяженько боліли руки й ноги. Я уже не міг як перше блукати околицями. Хоча ніхто не поводився зі мною зле. Я боявся, що стаю усе більше схожим на рабів котрих тримали заможніші господарі понурих, худих, замучених і завжди голодних. Та коли усе посіяли, до мене збайдужили. Я знову зміг повернутися до своїх студій над довколишнім світом лісів і гір, що кликали до себе. Людей з села я трохи побоювався, але в лісі ніколи не блудив і чувся там найліпше. Тільки тепер щось було не так. Я занадто довго був серед людей. Перейнявся їхніми клопотами, став вважати себе частиною громади. Жінка, що могла стати моєю другою матір'ю, увесь час мені нагадувала. Я не можу тебе любити. Не можу і не хочу. Бо як тільки полюблю, тебе заберуть від мене. Але ж вона любила свою дитину, яку забрала смерть і досі плакала за нею. Я збирався жити, і вважав, що, як усі діти, не помру ніколи. Більше ми з нею про це не говорили. Я повірив її словам, бо це була доросла жінка, і здавалось мудра. А я не мав свого місця в світі, і не знав, яка доля мене чекає. Але згодом я зрозумів, що той, хто боїться любити, щоб не втратити, не є мудрим. Він ще гірший за того, хто хоче любити, але не може. Минула весна, скінчилось літо, настала осінь, тепла, жовта. Горами ходили чутки про татарські набіги. Я не уявляв собі, що то за люди ті татари і чого вони набігають. Я боявся, щоб вони не набігли, коли я сплю в хаті і не зможу утікти у гори. Через те я залазив на високий оборіг і спав там. Мені було не надто затишно і не надто тепло, то я придумав собі пісеньку колесанку, може, десь почув. Однієї ночі я почув кінський тупіт і виглянув за ворога. На галявині, на якій стояла нічим не обгороджена наша хата, я побачив у світлі місяця верхівця, вбраного у все чорне. Верхівець вершник. Він був сам, крутив головою в різні боки, а тоді під'їхав під оборіг і сказав, чорті, чортів вилубку. Це було щось нове. У кожному разі смерть не буде так грубо говорити, ані мара. Злізай вже, бо я не маю часу. Я висунув голову з сіна і побачив бліде молоде обличчя, на яке спадав чорний широкий каптур. «А ти не татарин?» – поцікавився я. «Злізай, Борзо, дурню, бо маєш зо мною їхати!» «Борзо, швидко!» «Куди?» «Куди треба?» «Купець із добромля наш пан, велів тебе забрати!» «Уже йду!» Я ж бо знав, що купець позичив мене ненавічне віддавання і зрадів, що тепер мені не доведеться сіяти для усього села. Миттю скотився за борога і витріщився на чудового гнідого коня в пишній збруї. І простягнув до нього руку. Та кінь вищирів на мене зуби, як пес. Не пхай рук до мого коня. Подивись на мене, впізнаєш? Тепер я витріщився на нього. Ну, але я не знав, хто він. А хто тебе, смаркачу з вогню, витягував? Подивись мені в очі, у нього були дуже темні очі, як вода у лісовій калабані, але він не дав мені часу роздивитися ліпше».